Robul oglindar Bas oriental Nici azi, nici ieri nu s-au petrecut toate acestea, ci de mult de tot. Peste întâmplările și oamenii timpurilor acelea s-a așternut uitarea așa cum vânturile aștern peste urmele pașilor colbu. Doar marea a mai rămas să îngâne povestea petrecută cândva, acolo, la țărmurile ei. Atunci, ca și acum, frământată de nelămurite doruri, ea îi primea pe călători când cu limpezime albastre și șoapte mângâietoare, când dezlănțuită vrăjitorește, unându-i spre primejdii și moarte. Fortuna se apropie, armurile cresc. Mâncă mâncă! La cerma acela vom putea fi la adăpost, să ne îndreptăm spre țărm. În țara codrilor de aur Furtuna ne-a adus aici, băiete, dar nu vom zăbovin Vânturile s-au întors spre țărmurile lor din neliniști Iar marea este din nou primitoare Dar cine sunteți? Și încotroați, pornit. Nu se poate să nu fi auzit, copile, despre împărăția munților de piatră Și mai ales despre temutul ei stăpân, Vuiet împărat Noi suntem și lui slujitori Îi aducem vești de nuntă de pe meleaguri îndepărtate pentru fica lui cea mică Dar tu, blestar al pământului, ce gazdă primitoare ne-ai fost ce cautai pe malul mării, pe vreme de furtună? Încercam. Încercam să sugrăvesc, în cuvinte, puciul norilor, furia vântului, clocotul valurilor. <trui> Utizanțe de voinic și meșteșug de făurare al slovilor? Sau îți râzi de bărbile noastre albite de vreme, fiule? Nu, nu, bătrâne, cum aș îndrăzni? Deci, vremerea! Spune-mă la încercare. Spune-mi un vers oarecare. Bine, privește copile. la străpunge luna din valuri. Și si, si un stelat unește stingherele maluri. A, mai spune mai spune-i să încerc încă o dată ale inimii strune. <gătă -s> Ia... Aminte copil? Da Corabia străbate oceanul în spume Dar vorba înțeleaptă străbate o lume Deci te șug în împletirea vorbelor văd că ai băiete ce zice să-i încercăm și stețimea da, da, da, da, da, Să-l punem la încercare Ia spune fiule de ce strigă șoareci și păsările Cip-cirip, cip Tine cip, Din aceeași pricină pentru care Porcii și câinii fac ham-ham Dar cum poți spune una ca asta, băiete? Păi, cine nu știe că ham ham este lătratul câinelui și că porcii nu latră niciodată? Mă ierte, cinstitele fețe, dar porcii latră ori de câte ori iau peșoare cilipite. <rășe> este ținea flecăului, afrânta frânt ascuții și tale, mi Drept ai grei, cinstite, Care-ți numele și câți ani ai fiule? Ani număr, câte luni numără anul. Și de când mă știu pe lume, mi se spune robul oglindar Și le fuiesc pentru mai mari împărăției Meșteșul l-am deprins de la tata E, ferice de împărăția ai cărei supuși Știu să mânuiască potrivă vorba și unealta Vom duce în țara noastră vestea despre vretnicia și istețimea ta Rămâi cu bine, copile Drum bun! bun. Drum bun călătorilor drumul să vă fie prieteni. Drum bun. Multe zile și multe nopți s-au legănat valurile corabia și, într-o bună dimineață, s-a oprit ostenită la țărmul de unde plecase. În cântece de bucurie a întâmpinat-o cetate. și călătorii, îngenuncheați în fața tronului împărătesc, au dat seama de solia ce le fusese încredințată. Iar mai târziu, la ceas tainic de seară, Bătrânul sfetnic povesti împăratului și întâmplarea din țara codrilor de aur și <laughs> a plecat frunzele bătrâne în fața istețimii unui copil? <laughs> mă în înălțimea ta, dar nici cel mai învățat sfetnic al tău Nu mânuiește vorbele ca el Poate no. pentru că rugina bătrâneții s-a peste mințile voastre <laughs> Mă doar vorbele ține drepte, măriata. Și pe mine nesocotința voastră Spui că băiatul acela n-am genunchiat când ați rostit numele meu? Dar nu auzise de tine, stăpâne. Era prea crud. Nu auzise? Vai de țara în care numele meu nu face să tremure până și frunzele. De nu mă cunosc, îi voi face să mă cunoască. Stăpânește-ți mânia. Ce vină a oamenii aceia dacă marea a pus stavi la depărtării între ei și faima numelui tău? Voi trimite oștile să le ducă numele meu în vârful săbilor. Nu morții vor purta amintirea ta peste ani, stăpâne. Iar ascuțișul săbiilor va ridica asupra ta blestemul mulțimilor. ...pornește împotriva lor cu armele înțelepciunii. <gână> Mintea nu se-a slăbit cu totul, bătrâne. Sfatul pe care mi-l dai nu-i rău. Voi îngenunchea această țară de isteți prin propria amistețime. Slușitor, să mi se aducă sifetul de Chihlimbar din Sala de Argin. Și în vreme ce împăratul țării codrilor de aur Stătea netulburat în palatul lui Și nu făcea nimic și nu se gândea la nimic S-au auzit glasuri de trâmbițe Ne închinăm în fața preacinstitului împărat ah, Bine ați venit, bine ați venit e, Dar... Ce veste poveste pe la noi Ce mai face prietenul um, meu uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Cum a zis că cheamă Vuiet Maria Prietenul um, meu Vuiet Ce mai face Împăratului nostru I-a fost dat să audă vorbe nesăbuite ha? Se spune că supușii mării tale Se socotesc neîntrecuți În înțelepciune și vrednicie ha? Mult l am mâniat aceasta Pe stăpânul nostru Vuiet împărat Singurul cu adevărat înțelept și vrednic El vrea să pună la încercare Estețimea ta și a setnicilor tăi Și dacă lauda se va dovedi de șartă Oștile noastre vă vor învăța să păstrați măsura Stăpânul nostru îți trimite, împărate Sipetul acesta de chihlimbar Și până când primele flori se vor deschide pe ramuri Va trebui să dezlegați înțelesul ghicitoriei scrisă pe capac Nicio zi mai mult nu vă este îngăduit să zăpoviți dacă nu veți găsi cheia cuvintelor scrise cu pulbere de aur, brațele voastre vor trebui să se pregătească de luptă. De, de luptă? Dar cine-a îndrăznit să strecoare la urechea vecinului meu asemenea vorbe? Tu, vestiernici! Eu, dar de unde, Maria ta? Tu, mai marele, străjer! Dar eu n-am părăsit niciodată țârmul, Maria ta! El nici n-ar fi putut, stăpâne, cum să se laude cu ceva ce lipsește cu desăvârșire? Lipsește? Ce-mi lipsește? Mintea, cinstite, străjer, mintea! Vezi, Maria ta? Iar își bate jos de mine. Eu îi tai capul, Maria, să se învețe minte. Cu sabia îl tai. Așteaptă numai. Cu sabia. Ii, a furisit-a, iar aluginit. Vrednică, Sabie, n-am ce zice. Vrednică, așa cum ești și tu, mai mare al străjilor. Dar încetați odată, m-am săturat de gâlceava voastră. Mai mare al străzilor, îți poruncesc să-l prinzi pe nesăbuitul care a mințit și să iei capul. Îl iau, mă Ați auzit? Îi tai în capul și gata! Nu să mai fie pricină de vrajbă. Vrajbă nu va mai fi decât atunci când împăratul nostru va afla răspunsul dorit. Noi ne-am îndeplinit să Marieta. ia, ne așteaptă. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu, mine. Cu, cu bine! Cu cu cu a, a, a. Ia mai citește o ce scrie pe capacul sipetului sfetnice, da, mai da, citește da, da, E alba lui coajă Așa. și este vezi. Iar miezul e galben, de aur curat. Ia spune, ce este aici în cutie? Ce dar îți trimite slăvit împărat Păi o știu Oricât mă gândesc Nu pot să ghicești și patru Poate ai ghicitul visternicea Nu-i dau de rost, Maria ta Nici tu-ți Eu am obosit de atât a gândit, Maria Și tu tot așa astrologul. De deaba am tot ce Maria ta am întrebat telele și cărțile mele îngărbenite de vreme. Mai iartă, stăpâne, dar n-am aflat. Ei, bravo, bravo! Atâtea mi luminate, și nu pot deslega ochii citoare. E greu! Dacă-mi îngădui să stau un sfat, stăpâne Da, îngădui, îngădui, spetnice. Spune mai repede! A trecut o lună de când ne tot frământăm Și tot neputincioși în fața sipetului suntem Îmi vine să-l fărâm Să-l fărâm să văd ce este înăuntru Tii! Dacă l-am fărâma Într-o clipă am aflat. Nu se poate, măria ta Sipetul trebuie învățișat lui Vuiet împărat O dată cu răspunsul nu, nu se poate Ei bine Nu se poate, nu se poate gata. Atunci Dă-mi sfatul de care spunei? Iată ce-am gândit, Maria ta. Dacă noi nu putem dezlega Gigi... că strălucitoare de Va scăpa de nu numele împăratului nostru Și țara ne primește ia ia ia ia ia ia ia ia! Ce spune? Ce spune crainicul? De ce? ce să auzim ce spune? Ia ia ia ia ia! Cine se crede vrednic să ghicească taina Ascunsă în sipetul de chihlimbar Trimis de vuiet împărat stăpânului nostru Să se înfățișeze la palat cu mare onoruri va fi răsplătit Cel ce va scăpa de ocară Numele împăratului nostru Și cinstea țării Nu se află taină pe lume Care să nu poată fi dezlegat Cine? Cine a vorbit? Eu Robul o trebuie, Netrebnicule, tu, tu, un copil nevolnic de rob Te încume să dezlegi Ceea ce toți înțelepții curții n-au putut să dezlege <gri> Pentru obrăznicia ta ai meritat să fii pedepsit Eu n-am vrut decât să scap de o care țara Doar asta doreai, nu? Are dreptate, băiat Să voi nu te uita că e mic Cunoaștem cu toții stețimea lui <gri> <gri> Bine, haide cu mine dar de te-ai sumețit în zadar, amarnică-ți va fi pedeapsat Să trăiești, Maria He he he he. Ia uite cine a venit să dezlege ghicitoarea Un roboglindar, Glindar! mai marele dezlegătorilor de taină se află taină pe lume care să nu poată fi dezlegată îngăduie să văd sipetul, Maria Dați sipetul preînțeleptului Îndată, îndată, Maria Iată-l Uite, citește ghicitoare, și arunca asupra noastră luminile minții tale e, Alba lui coajă și e străvezie Iar miezul galben de aur curat Ea spune ce este aici în cutie, Ce dar îți trimite slăvitul Alba lui Coaj și e răvezie! Nai Maria ta, știu ce este? Maria ta, vrea să te. Vrea să smulgă onorul și dar. Când a venit aici la am auzit udindu-se că te va dezlega ghițituarea cea mai scumpă Și Chio voi dezlega, Fiți fără teamă. Însă mai întâi să fie pus sipetul lângă cuptorul cel mare din bucătăria palatului și să rămână acolo trei zile și trei nopți. E veste de noi, Maria. Încerc să câștige timp. Ne duce cu vorba. De nu vi voi pleca. Mă-ntorc la oglindă. Oplește-l, da. Dacă pleacă, cine maghițit. Niciunul unul dintre noi n-a izbudit. Da, da, poruncesc să-i dați ascultare robului oglindar. Luați sipetul și faceți-mi tocmai cum v-am spus. Peste trei zile și trei nopți mă voi înfățișa din nou în fața înalțimilor voastre. Bine. Robul Oglindar dorește a se înfățișa din nou în elții Iată Sipetul Maria Pe el am scris cu slove de aramă răspunsul așteptat. Da, da, da, Daniel, da. Daniel repetă, Ia, ia, ia să vede. La noi și un biet copiland drugește, când Sipetul Ascunsă-i făptura ce zorii vestește <gătări> Asta e răspunsul la ghicitoare Eu, eu nu înțeleg nimic asta, asta nu mai e vina mea, stăpâne <gătări> Mai mult decât atâta eu nu-ți pot spune. Înseamnă, deci că m-ai înșelat Pedepsește-l, Maria, da, da. da. da. da. Se da e cap da, Vistiernice, da. apropiete! Am născut și o pedeapă și mai strașnică pentru un rob Să ducă chiar el Sipetului voie tămpărat Ce zice? Mănie, acestuia se va revărsa asupra robului Când va vedea că răspunsul nu e cel așteptat Și robul va rămâne fără cap Bine ai gândit, Maria Și până ce oștile vrăjmașe Vor străbate marea Nu se poate să nu dăm de capăt Ghicitorii Facem ca am înțeles ce ai scris pe <gânt> Apropiete te băiete, ai dat dovadă de înțelepciune, te investim solul nostru, te vei înfățișa la curtea lui Vuiet împărat și vei înapoia sipetul cu răspunsul pe care l așteaptă Voi face precum poruncești, măria ta. Dar te-ai legat să-l răsplătești pe cel ce v-a scăpat țara de o cară. Da, și, și cum dorești să fii răsplătit înțeleptule? În aur sau în argint? Cer înălțimii tale o răsplată mult mai de preț. Mai de preț? Ce poate fi mai de preț pentru un rob decât libertatea, Maria? E libertatea, ce-o cer? <laughs> libertatea? La ce-ți va folosi în sărăcia ta? He! Bine, ce o dăruiesc, ce o dăruiesc Va fi liber ca pasărea până la țărmul celălalt și acolo Doar n-a dezlegat dițitoarea E chiar copilandrul întâlnit pe țărm, stăpâine a venit să înfățișeze în înălțimii răspunsul pe care l-așteptai. Ai sosit la vreme, băiete. Grădinele mele s-au împodobit astăzi în zor cu primele flori. Apropiete și dăm sipetul. Pe el am încrustat răspunsul. La noi și un biet copilandru ghicește că în ascunsă-i făptura ce zorii vestește. <laughs> Ți-am spus eu, bătrâne, că v-ați lăsat amăgis de un copil <laughs> Nu, băiete, nu, nu o ființă vie Am închis eu un sipet cu totul altceva N-ai citit cu atenție cuvintele mele E albă a lui coaje și e strebezie Și miezul e galben de aur curat Să se deschidă sipetul Cocoșul. Din sipet a ieșit un cocoșet <gătări> Răspunsul la ghicitoarea măriei tale Ai pus măria ta în sipetul nou cu coaja albă și miezul galben de aur curat Dar până am adus eu cutia, din ou a ieșit făptura ce zorii vestești <gătări> E la una ca asta nu mă așteptam Ești istest, băiete, nimic de zis Nu m-am gândit că lucrul trimis de mine altfel mi s-ar putea <gătări> întoarce Chiar dacă <gătări> sipetul nu va fi fost deschis eu am trimis un sâmbure de viață și tu mi-ai adus ființa întreagă. Se cuvine să cinstim istețimea acestui copil împărat. Îl vom dărui cu dragostea și ocrotirea noastră. Vei rămâne la curtea mea, băiete. Vei crește la oaltă cu feciorii celor mai deseamă seamă sfetnici ai ei. Și de acum orice dorință îți va fi împlinită. Mulțumesc, Măriei tale, pentru cuvântul bun. Și de vreme ce îngădui... Rog să-mi fie împlinită prima dorință Spune copile Corabia care m-a adus aici Să mă poarte înapoi spre țara mea Nicăier nu m-aș simți mai bine Căci ieri glasul păsărilor nu e mai limpede ieri cerul nu se oglindește Mai albastru în apa lacurilor Nicăier nu șoptește mai blând Vântul între crengile copacilor Acolo Acolo la marginea mării mă așteaptă ai mei Poate mă cred pierdut de mult Îngăduie să plec în țara mea, împărate Si se va împlini voia Eu niciodată nu mi-am călcat cuvântul Mergi cu bine Și ori de câte ori pașii te vor purta spre împărăția mea Aici vei găsi prieten Nici azi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 Ați ascultat Robul Oglindar, basm oriental, scenariu radiofonic de Maria Paler. Au interpretat Constantin Moruzan, Aurel Rogalski, Nene Matei, Nicolae Crișu, George Groner, Nicolae Lucian Botez, Ion Ion Ilie, Petru Asan. Regia artistică Constantin Moruzan Înregistrare din anul 1961